Заважно був він накладен укритий дергами та воловими шкірами та й туго ув'язаний обсмоленими мотузами. У возі були все барила та баклагі з старим вином добрим, що довго лежало в Тарасових льохах. Він його взяв про запас на величний час, щоб саме як випаде велика хвилина та приспіє усім діло – що варто воно переказуватись рід-крізь рід, то щоб кожному козакові довелося випити того заповиту, що гвина доброго. Щоб величної години поняло чоловіка величне почування. Учувши полковничий зад, наймити метнулись до возів шаблюками, поперетинали міцні мотузи, поздіймали шкіри і дерги, її постягали з воза барила й боклаї». «А берітно, хлопці, добрі молодці!» – згукнув Бульба. «Усі до однісінького беріть. Що в кого є? Чи кіш, той кіш? А чи черпак, що напова коня? Рукавицю? А чи шапку? А коли що, той просто підставляй пригорщ?» «І от усі козаки до одного побрали. Хто кіш?» Хто черпак, а хто рукавицю, а хто шапку, а хто й просто пригорш підставляв, усим їм наймити Тарасови, ходячи проміж лавами, наливали з бокалагів та барил, але не зволів Тарас пити, покине подасть гасла, щоб випити й усім заразом. Знатно було, що він наважував щось казати. Знав бо Тарас добре що не немало у собі міць тає вино добряче, та якби там воно не було здатне підбичувати душу чоловікові, адже як до нього надто та ще й звичайної речі, то вдвоє буде міцніша сила вина та й душі. «Я частую вас, панове братове», – так розпочав Бульба, – «не за тую шанобу». Щоб наставили сте мене своїм отаманом, яка б там ані була велика, мовляв, таяшана, та й не шануючий прощання з нашими товаришами. Бані. Випиймо посамперед за святу православну віру, щоб прийшла на останнє така доба, щоб усім світом постала, та щоб усюди була одна свята, віра й усі. Тільки анінає бусурменів, щоб перевернулись усі на християн. Та за одним заходом випиймо за січ мати поздоровню Боже. Щоб непорушно стояла вона на погибель усьому бусурманству. Щоб щоразу вилинали з еї один одного кращі, один одного славетніші лицарі. Та вже в куймі випиймо і за нашу славу власну. Хай піде горою, щоб казали онуки-правнуки, що були, мовляв, колись-то такі, що не попустили у поталу товариства та й не зрадили своїх. Так за віру, панове, за віру! «За віру, за віру!» Загомоніли усі, що поблизько стояли, густими голосами за віру. Підхопили дальні, і усе, що ані було і старе, і молоде, випило за віру. За загукнув Тарас, високо над головою знявши руку. Засіч відбилося гучно передніми лавами. Засіч проказали тихо старі, моргнувши сивим вусом. Засіч підхопили молодики, стрепнувшися, як молоді орли-соколи. Та й далеко вчувся степ, як вславляли козаки свою Січ-мати. Теперенька миле браття, останній ковток за славу. І усіх християн, які ані живуть на світі. І всі козаки до останнього випили за славу і за всіх християн, які ані живуть на світі. І довго ще схоплювалося усіма лавами промишкуріннями за усіх християн, які ані є на світі. Уже порожні були ківщі. А все ще козаки стояли, знявши догори руки. Хоч звина й зоріно їм стало, розвиднулось, мовляв, але вони дуже загадалися. Не про корість, не про здобич бойову дбали вони собі тепера, та й не про те, кому пощастить набрати червінців, здобутись доброї зброї, гаптованих жупанів та черкеських коней.